Питали ли сте се какво е психичното здраве на медицинските работници лекарите, медсестрите, с които се сблъсквате, когато сте пациент и защо то е важно за всеки пациент. На този въпрос дава отговор монографията на доцент Момчил Баев, която беше представена вчера. Това е емпирично и концептуално изследване на условията, които оформят психичното и емоционалното състояние на лекарите и медицинските специалисти. Важно е очевидно, защото то се отразява на устойчи на здравната система и на здравната грижа. Добър ден на автора, доцент Момчел Баев. Добър ден. Преподавател и в Нов Български университет и основател на фундация а Ами да започнем от там, какво ви накара да изследвате именно качеството на живот и психичното здраве на медицинските специалисти в България? Заподозряхте, че не е много добро ли? В общи линии можем да кажем така? Да, вдъхновението си получих по време на пандемията от COVID-19, когато така видях това, което се случва в българските лечебни заведения и най-вече с хората, които работят в тези лечебни заведения. Аз казвам във връзка с монографията, че медицинските специалисти често са определени като така, гръбнака на системата, но аз предпочитам да не ги наричам гръбнак, защото неговата роля е да носи тежеста, а те са по-скоро сърцето на тази система, което я кара да бъде жива и да действа всеки ден за всички граждани. По време и... на COVID ние видяхме, че те са под непрекъснат стрес, бърнаут, несигурност, притеснения, включително за личната им здравна сигурност. Имаше и много Лекари, които, които починаха в резултат на а, инфекцията с ковид, всичко това се отразява на психичното здраве. Кои са най-честите и най-тревожните тенденции, които установявате в живота на медицинските професионалисти? Да, нещата, които посочвате са така. Също ги, ги установих в процеса на своето изследване, наблюденията, които правих. Много, разбира се, да, тревожност. Така имаше много синдром на професионалното прегаряне сред много хора, който се изразява с различни за всеки човек а, така прояви, но най-честите включват на а, трайна умора изтощение от работата. Дори такова е едно мисловно изтощение, само мисълта за тази работа а, е тежест. А, освен това, а, наблюдаваме при синдрома на професионалното прегаряне Едно нещо, което наричаме тихото напускане на специалистите. Т.е. те не напускат буквално, а по-скоро в своите мисли се отделят от работата си вече мотивацията им е спаднала, т.е. присъстват там физически, но не и емоционално с желанието си, което е проблем на българската здравна система и това важи за всички категории специалисти в системата. Едно такова изследване като вашето може да послужи за промяна в политиките при управление на човешките ресурси в здравеопазването, какво според вас може да се направи така, че да намалеят тези рискове за психичното здраве на медицинските специалисти? Да не са толкова натоварени или те, знаем, че там, където са по-низки нивата на заплащане, те работят на няколко места. От една болница тичат до друга. Да. Да, някои работят на две-три места и проучването го установява, ние го и виждаме, но ще тръгна от там, за да кажа, че психичното здраве и качеството на живот на всички специалисти от една страна е лична отговорност. Затова всеки да намери начина да се грижи за себе си в средата, в която работи. Ние не можем да намалим натоварването на специалистите, защото просто няма хора достатъчно за тази система и това.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 е така вече многократно доказано и тиражирано. Но другата голяма отговорност е на ръководителите и така здравните менеджери, политиките, които се водят в управление на лечебните заведения, най-вече тези от болничен тип. Много е важно средата да се променя, защото токсичната работна среда е фактор номер едно, който с колегите с които съм общувал в рамките на фокус група посочват като основната причина за тяхното напускане на работно място, дори напускане на системата. Някои хора много а, така сериозно се замислят да напуснат системата и го правят. Тоест работната среда е това, което пък зависи а, от хората на работното място, но и от техните ръководители. Защото какъв ще е тона на общуване, каква ще е средата, какви ще са условията за отдих на работното място, това зависи от работодателите. И тона винаги се задава отгоре надолу, особено когато говорим за едни иерархи структури, каквито са българските болници. Това е изключително важен акцент и с него ще приключим за токсичната работна среда, не само в а, системата на здравеопазването, а по принцип а, трябва да държим отговорни ръководителите, тъй като а, и от тях зависи тази токсичност да бъде намалявана, в противен случай специалистите могат а, да преживеят такива високи нива на стрес, които пък вече в системата на здравоопазване да имат а, отражение не само върху техния личен живот, но върху личния живот и живота е изобщо на техните пациенти. Благодаря ви, доцент Баев разговор за устойчивостта на здравната система, видяна през човешкия фактор.